Darrere de les càpsules amb l'Elsa Rueda, de veritat és que a ràdio Palafrugell i, i un servidor doncs la trobarà a faltar, eh? haurem d'anar al cap algun dia amb alguna excusa, amb qualsevol excusa, per, per veure-la. No sé, no teniu cap campanya, el segon dia. Hola, bon dia. Sempre no? Ara, coses, ara mateix no. No, mateix però durant no. l'estiu, aquests dos mesos, no tenim alguna campanya prevista? No. no, de moment no, bé, Rubén, ens... però t'avisaré, eh? serà un plaer eh? m'hauret allà Home, haurem de buscar qualsevol motiu per, per anar cap ja al cap Ja saps que eh? sempre ets benvingut Molt bé, el mateix eh, tu aquí a, a la ràdio, de la qual doncs, ja tens les claus, com hem dit en més d'una ocasió i... Moltes gràcies, puc venir fer alguna festa o no? Home, això no, això no que si no en Vicenç eh, és més estricte amb aquestes coses eh? I... És broma, és broma <laughs> Elsa, tanquem aquesta, aquesta temporada parlant del càncer de coll d'úter farem un repàs a no? les causes i també doncs, com prevenir aquest tipus de càncer del càncer en hem parlat moltes vegades però avui ens focalitem amb el càncer de, de coll d'úter, però on comencem? Mira, eh, podríem començar parlant de que la causa d'aquest càncer és un virus sí. eh, que és el virus del papiloma humà és un virus que infecta la pell i les mucoses i és el causant d'aquest càncer i de les barrugues genitals. Mm -hmm. eh? El virus és de transmissió sexual i es pot transmetre encara que no hi hagi penetració. Val? El període d'incubació pot ser molt llarg, és a dir, des de que el tenim fins que no es manifesta, eh, pot ser llarg. Mm -hmm. Poden passar mesos, fins i tot anys. Eh? Hi ha uns 100 tipus de, de, de virus que... Sí però només uns 30 són de, de risc cancerós. Eh? I el 90% de persones que s'infecten es curaran sense haver tingut cap símptoma ni cap lesió. Mm -hmm. Val? Eh, Elsa, hi havia un... oh, hi ha, no? hi ha una vacuna, no? Contra sí, això? Ara, ara us ho explicaré. Ah, sí, una mica. Eh, es recomana fer citologies periòdiques, és a dir, fer la, treure una biòpsia d'aquest coll de l'úter, uh -huh. que és la matriu, i eh, analitzar-ho. No? Per tant, si ets dona i has mantingut relacions sexuals, eh, t'has de fer la citologia tres anys després d'haver-la iniciat. D'haver eh? iniciat les relacions sexuals? Correcte. Sí. Uh -huh. El primer control serà anual i després cada tres anys. I als 65 anys, si totes les citologies han estat normals, ja podem plegar. Sí, ja no hi haurà ja no. risc de que aparegui aquest tipus de Els càncer. Els experts diuen que no. Uh -huh. D'acord. Llavors, vacuna, Ara, el eh, que, te, no? que em preguntaves, sí. i hàbits sexuals. Uh -huh. Els hàbits sexuals, eh, l'utilització del preservatiu disminuirà en picat el risc d'infecció, eh, sí. com amb totes les malalties de transmissió sexuals. I, eh, com deies tu, existeix una vacuna eh, que s'administra a les nenes a l'escola, entre els 11 i els 12 anys. Aquesta vacuna protegeix el 70% d'aquests càncers que parlàvem de collotaria. Per tant, les dones vacunades hauran de seguir eh, realitzant citologies i usar el preservatiu mm -hmm. en cas de no tenir parella estable. Eh? I si té parella estable i perquè tu pots tenir parella estable i, no, i pots, saber, no pot, pots no saber què fa. Eh? Ah, Llavors, bé, utilitzar el, el preservatiu ja que la vacuna no et protegeix de la resta de malalties. Què vull dir amb això? No, no estic parlant de promocionar les infidelitats i de pensar que tothom ha de ser infidel, però sí que vull dir que, eh, no pel fet de que les nenes estiguin vacunades, tenim carta lliure. Uh -huh. M'explico, sí. Rubén? Uh -huh. Seria ah, una mica això. El, el, el tema de la vacuna, o sigui, ara, ara no sé si t'agafaré així a contrapeu, fa uns quants anys, sí. va com un es va detectar que hi havia hagut com un problema, no?, perquè... Sí, però va ser un lot concret. Sí, no?, i és allò molt específic, perquè deien, si tens, o oh, si havies nascut en no sé quin any, no?, les noies, en aquest cas, havien... i si no havien mantingut un relació sexual, no?, es podien tornar a anar a vacunar alguna sí. cosa així. Sí, sí, sempre, com amb tot en medicina, eh, s'ha de fer un estudi del que és el risc-benefici, no? Mm -hmm. Si té més benefici que riscos, hem de tirar endavant. Mhm. Mm i al voltant del tema de, de les parelles, o sigui, de la parella, no? En aquest cas, si és un home, l'home pot estar infectat d'aquest virus. Sí, però a ell no li afecta. Clar, a no li afecta... Però no, no hi ha res a fer, tampoc, per treure-li. Clar. M'explico? Ahà, uh -huh. o sigui... Tu pots ser portador i no tenir cap sintomatologia i tampoc podem fer res per tu. Ahà, uh -huh. clar, no tens... Uh, o sigui, no hi ha res per fer amb els, no. amb els homes, en aquest cas. No, Rubén. I, i si, és una parella, si és la teva parella estable i i o sigui, l'home té aquest, aquest virus um, clar, després entre, bueno, tens aquest uh, 30% de possibilitats no?, que et pugui uh, passar clar. i també molta gent, doncs, com us deia no?, que també el 90% d'aquestes persones que s'infecten es curaran sense sí, haver tingut cap sintomatologia ni cap lesió uh -huh. eh? per tant... llavors el, també tenint en compte que el, el, el resultat final i pitjor és el desencadenament d'un càncer, però mm. també podem passar per unes barrugues genitals, que mm. tampoc són cap, cap bon regal, eh? no. I, bueno, i també passar doncs, perquè per et curis i no, no hagi passat res, però millor prevenir que curar sempre. I tant. I en aquest cas, eh, l'únic sistema que tenim per prevenir és el preservatiu. Mm -hmm. Independent no. de la vacuna, que està molt bé i tot, però no ens, eh, no ens relaxem, eh? No ens sí, relaxem. Sí. No, no. Perquè el fet de portar la vacuna t'està prevenint d'uns certs tipus de, de, de càncer, sí. de, de matriu, del coll de la matriu, perdó. Però no, no t'està prevenint de cap altra malaltia de malalties de transmissió sexual en tenim moltes. N'hi ha moltes i, per tant, doncs, el preservatiu que en aquest cas doncs, és el millor contra aquest tipus de, de virus, aquest tipus de, de malaltia de transmissió sexual. Eh? Exacte. Això cal recordar-ho. I és que molta gent, doncs, a vegades no, no hi acaba pensar, no? Només ho, ho associa amb el fet de no tenir fills, per exemple, no? Correcte. I no, no, no té en compte totes les altres uh, variants. Exacte, sí. que és l'altra variant, mm -hmm. exacte. Doncs, Elsa, avui hem volgut fer aquesta càpsula, així repassant algunes pinzellades ràpides, doncs, aquest, uh, aquestes causes i aquest com prevenir el càncer de, de coll de la matriu. Sí. i i m'agrada, eh, ara que hem començat a dir matriu, perquè ara fa unes setmanes vam tenir aquesta, una taula rodona al voltant de, de la sexualitat femenina, sí. eh, marcada dins del dia per acció de la salut de les dones, i la, la, la Montserrat, eh, ara no me'n recordo com és... Ai, espera't, aquesta que té el... Hosti, no ho sé... Un moment, eh? Veus com no va bé fer tantes coses? Després no te'n recordes. Normal, també. Eh? Hi ha prou memòria que tens. En el dines, es diu? O no? Però de quin departament és? No, és... Uh, Vives. Ah, no, la Núria Vives. Cony. És... Uh, no, no, no és metge, eh? És... Bueno, és... Fa... Treballa sol pèlvic i totes aquestes històries. Ah, val. Vale? Igual és físio. Sí, sí, però treballa tot el tema de la sexualitat i tot això, bueno... Doncs la Nuri Vives, que comentava que en cap altra llengua ja tenen el nom de, de matriu com a femení, no? La matriu, tot és, és en masculí, parlant tot el tema ah. de, de, la, de la masculinizació, de com, com es va estudiar, bueno, quan es va començar a estudiar medicina, tots eren homes i tot, al final tots els òrgans sexuals femenins doncs, també tenen aquest nom de, uh, en masculí, no? La majoria d'ells, i per tant, doncs, posava en, en valor el tema de la matriu, com així d'altres llengües, doncs, no existeix aquesta paraula i tot és úter o és un paraules eh, masculí. Doncs res, aquest punt que jo sempre faig, eh, que Està sempre m'agrada. Està Elsa. bé, sí, <laughs> doncs... però també tenim la vagina, tenim les trompes, ja. Sí. Està enfeminitzat, tot això. Sí, sí, oh, això la veritat és que, és que sí. Doncs, uh, Elsa, nosaltres uh, desitgem un molt bon estiu moltes I, gràcies, si, igualment, Ruben. i que vagi tot molt bé i ens trobem, si, si tot va bé doncs, a partir del mes de setembre serà un plaer amb noves càpsules, veurem si trobarem tants de temes com sí, aquest home, any ja trobarem alguna cosa, sí, si no? no anirem fent recordatori <laughs> sempre va bé sempre va bé que la memòria a vegades és molt curta eh? i molt selectiva per tant, tant, Elsa, molt bon estiu i ens trobem al partir del setembre moltes gràcies Rubén, igualment